Välkomna till Granskning Sverige. Granskning Sverige följer idag upp opinionsinstitutet Novus som inför valet 2014 på eget bevåg utförde undersökningar som skulle gynna etablissemangets kamp mot SD. Den modige journalisten Chang Frick från Nyheter Idag samt oberoende veckotidningen Nya Tiders chefredaktör Vavra Zuk gästar idag Granskning Sverige. Men först lyssnar vi till Erik Johanssons reportage. Den 18 augusti publicerade Novus en opinionsundersökning som något förvånande visade att svenskarna är positiva till invandring. Initiativet och frågeformuleringen kom från Novus vd Tobbe Sjöström. Frågan var... Med tanke på det krig och oroligheter som just nu pågår i världen tycker du att Sverige ska ta emot fler flyktingar, färre flyktingar eller ungefär samma nivå på antalet flyktingar som idag? Detta ville granskning Sverige titta närmare på. Vi ingen oss för att kolla vad en liknande undersökning kostar. Men du, vad, är, vad har du för önskemål? Vad vill du göra? Vad är det som målgruppar? Så tänker du på allmänheten i Sverige? Bara en allmän... Bara all, jag, vill, jag vill veta vad allmänheten tycker. Eh, och jag gissar ungefär 1000 personer. Jag undrar vad det kostar. Ja, precis. ja det brukar det vara en sån PR-undersökning. Eh, men om vi säger 15 får jag en fråga då? Eh, den den eh, frågan som du gjorde för, mm. jag vet inte om det var Metro eller vad det var, men den publicerades i alla Nej, jag tror att vi gjorde den själva eh, faktiskt. Eh, bara på eh, eget, eh, bara för eget intresse? Ja, jag uppfattat att vår vd gjorde den med invandet. Ja, ja, så var det. Man undrar varför det vinstdrivande företaget Novus gör egna opinionsundersökningar som rimligtvis inte skapar några inkomster för dem. Drivs de bara av nyfikenhet? Eller kan det vara så att de vill driva opinionen i en för etablissemanget fördelaktig riktning? Ytterligare stöd i den misstanken får man i att Novus skapar ett falskt opinionsöverläge för Leven i TV4s sista direktsända valdebatt. Ja, han ville prata med jag vill prata, när vad vet du en liten bara har tankar om just den frågan. ja, visst det gör jag ju. Det kommer dock visa sig att det är lättare sagt än gjort att förgranska Sverige får någon intressant information utav Tobjan Sjöström. Ska vi se om Torbjörn? Ah, Torbjörn via mejl så det får jag med, ett meddelande och kommer till dig. Till slut lyckas Granskning Sverige få tag på Tobjan Sjöström via mobilen. Någon användbar information får vi dock inte ta på. Ja, hej. Det här är Erik Johansson. Jag ringer från Granskning Sverige. Och jag undrar om jag ska kunna få ställa några frågor. Granskning Sverige? Ja. Vad är det för något? Ja, okej. Okay, vi... Är den undersökningen undersökning då hinner jag inte svara. Så jag kan inte svara på några frågor just nu. Okej. Okay. Om du kan gärna mejla mig så kan jag återkomma senare. Finns med det något jag... man kan ringa och få med. prata med dig? Men jag vet ju inte riktigt vad det här är för någonting. Jag vill gärna kolla upp för jag känner inte till granskning i Sverige. Jag har inte hört talas om det där. Så ja. gärna... Det det gäller är att jag vill fråga om den här undersökningen som ni gjorde angående svenskarnas attityd till invandring. Ja, Ja, men, men då, då får vi vara lite senare. Jag, Okej, okay. jag... när kan jag ringa då? Jag har inte kalendern framför mig just nu. Jag kan smsa dig. Okay. Jag ska kolla min kalender. Ja. Okej, okay. okay. tack, tack så mycket. Hej. Granskning Sverige får faktiskt ett e-mail av Tobin Sjöström där han förklarar att han inte har tid med granskning i Sverige. Vi gör ett sista försök att få prata med Tobin Sjöström via telefon. Varför har du Ja, hej. Kan jag få tala med Togen Sjöström? Då ska vi se han. <här> ett ögonblick där, Tack. Vad var namn? Erik Johansson. Ja, jag ser här att han väntar ditt samtal. Han har inte tid att prata med dig. Om jag får ta din mailadress så skickar den till honom. som mejla han till dig, säger han. Han har inte tid att prata med mig alltså? Nej, jag har fått meddelande här om det. Så att han, han vill gärna att du ska ta din mailadress. Så att han kan återkomma till det så snart som möjlighet. Okej. Okay. Finns det någon gång man kan få tag på honom på telefon? Eller är det bara mig han inte kan prata med på telefon? Så kan du ha honom på telefon Nej Utan det är i så fall senare Okej, okay, vilken tid då ungefär? Det har inte jag något Idag eller imorgon? Jag vet inte det Nästa vecka? Kanske Okej, okay. upptagen. Jo, men eh, om man inte går och pratar med honom på telefon Så är det ju onödigt att lägga ut ett telefonnummer till honom Ja, men det, den, den informationen jag har och när han är tillbaka eller tillgänglig, det, det är han som meddelar det. Så jag kan aldrig veta när det blir. Nej, okej. Okay. Granskning i Sverige har hittills inte fått tag i Tobin Sjöström, men vi återkommer troligtvis i frågan. Man kan konstatera att den frågan Novus ställde knappast var neutral och att den snarare skapade ett opinionsläge än undersökte det. Hade gränsen i Sverige fått stå för frågeformuleringen så hade frågan blivit följande. Med tanke på att enbart 10% av kolonisatörerna presenterar ID-handlingar och har flyktingskäl enligt FN-konventionen och att varje svensk skattebetalare i dagsläget betalar cirka 60 000 kronor per år för dagens kolonisation tycker du att Sverige ska ta emot fler, färre eller lika många kolonisatörer som idag? Sverige misstänker att resultatet av vår opinionsundersökning hade varit ett annat än det Novus presenterade. Kanske är det så att anledningen till att Novus konsekvent underskattat Sverigedemokraternas stöd under valrörelsen ibland upp till 5% är att de ville påverka valresultatet i negativ riktning för Sverigedemokraternas del. För att ta reda på hur opinionen hade kunnat se ut ber Granskning Sverige Novus att genomföra en identisk undersökning men med Granskning Sveriges frågeformulering. Novus har ännu inte svarat på om de vill genomföra granskning Sveriges opinionsundersökning. Då vill jag hälsa Chang Frick från Nyheter idag. Välkommen! Tackar! Vad är din kommentar till det vi just hörde? Varför tror du Novus inte vill svara på några frågor? Men det, det är väl lite så att Novus som andra opinionsinstitutet, man rör sig ju i ett medialt landskap där någonstans, det, det är klart det är ju viktigt vi, kanske på något sätt vilka kunder man jobbar för, vilka frågor man ställer och så lite på hur, hur man uppfattas. Eh, vi har ju sett att Centio sedan ganska länge faktiskt inte har förekommit eller blivit anlitade så mycket i Sverige av någon anledning och man skulle ju kunna misstänka att det beror på att de, de <här> ja, kanske skiljer sig lite inte ta ut svängarna lite mer vågar ställa lite annan typ av frågor eller så ja. det kan väl finnas visst fog för det så att för, det, det, det är väl rent marknadsmässiga grunden med att kunna, gör jag jobb åt den här kunden så kanske om vi förlorar de här andra åtta kunderna eller, eller så att att då drar man sig. Med oss har vi även Vavrasuk som är chefreaktör på oberoende veckotidningen Nyheter, Nya tider. Förlåt. Mm, ja, hej. Novus ställer den här frågan om invandring. De gör det på eget bevåg. Tror du det är för att ligga bra till hos, hos uppdragsgivarna? Ja, det var en ledande fråga. Men absolut, alltså jag delar den uppfattningen. Ehm... Det, det, det är en symbios mellan eh, media och de här opinionsinstituten och så. De, det är ju så att i Sverige så, så är, ju, är det viktigare att man är politiskt korrekt än att man faktiskt har rätt. Eh, och Vi har ju följt de här opinionsundersökningarna i nya tider då, under valrörelsen och under tidigare valrörelser. Och, eh, de har ju opinionsinstituten har ju konsekvent visat ett väldigt lågt resultat för just Sverigedemokraterna jämfört med vad partiet faktiskt får i val och eh, man har också kunnat se då att ju närmare valet man kommer det, desto desto högre redovisat stöd får man i de här undersökningarna och eh, ju närmare fasit man kommer så att, för att samtidigt vill ju de här opinions Instituten inte liksom diffa för mycket för då förlorar de ju trovärdigheten. Eh, men i, i det senaste valet så, så skiljer det ändå eh, åtskilliga procentenheter. och mm. Frick, är det så att SDs konsekvent låga siffror i opinionsmätningarna kan, kan vara en medveten strategi? eller Äh. Finns det fod för, för den misstankar? Jag, jag tror att opinionsinstituten har någon direkt strategi vad gäller SD. Det, det var en, en ganska så rejäl konspiration om att dels att man manipulerar resultaten, då i någon mening, från, från, från sin rådata, och, och, och, och sen då att, att flera då skulle göra det. För det, det är inte bara NOV som kanske har, har, har legat en bit ifrån, utan det har väl i princip de flesta mm. instituten poll of polls eller genomsnittet av mätningarna ligger ju ganska så nära 10% exakt skulle jag väl säga precis innan valet eller då pendlar kanske strax över 10% och Diffen då upp mot närmare 13 är ju då ja, nästan 30% upp vilket är det skvallrar ju om att det, det finns ju någonting här som gör att det, det, det är svårt och, och mäta just Sverigedemokraterna sen var det beror på det, det är nog andra bättre skickade än mig att svara på men att samtidigt det finns en, en annan intressant sak också det att om man går tillbaka till det som diskuterades innan att det finns ju en, en lite, även om jag tycker och även många andra tycker att man ska kunna få ställa vilken fråga som helst Även dumma frågor om man så vill Så, så, så är det inte riktigt så i, i, i medier det, det såg vi när, när SVT Agenda ställde frågeställningen hur mycket invandring tål Sverige Det, det skapade en väldigt stor debatt efteråt Än idag så, så, så poppar det där upp ibland och jag tror att ett opinionsinstitut då som egentligen bara som ska uppfattas som väldigt oberoende, där är man nog extra försiktig med att ställa någon fråga som kan, som kan uppfattas kontroversiell och att, man, att man, man är nog väldigt rädd för att få någon form av stämpel, att, åt vilket håll man kan tänkas luta eller om man har något eget tyck och tänk i, i, i saker. Mm, så du tror inte att eh, Novus kommer undersöka granskningssveriges frågor även om vi betalar 15 000 kronor? Det, jag kan inte, det, det, det, får, det, det. är någonting Norvus själva får svara på. man tycker att ni borde rimligt ha fått ett svar om ni, om ni erbjuder er att betala för en undersökning. Och oavhängigt vad det är ni vill undersöka eller ha för fråga ställt till människan. Vad tror du om detta? Kommersiellt tjäna pengar eller ideologi? Vad tror du? så alltså, det hänger ju ihop. Alltså, media och eh, de här instituten lever ju i en symbios och eh, så här att eh, det norska Centio låg ju mycket närmare sanningen eller det verkliga resultatet och ändå blir de ju inte anlitade. Va? Så att det, det, det stärker min övertygelse om att det för de här politiskt korrekta är, är viktigare att tycka rätt än att faktiskt få rätt. Eh, och, det är ju ganska tydligt att man kan påverka opinionen med sådana här opinionsundersökningar vi såg ju till exempel Nydemokrati när de på sin tid sa att de hade gjort en undersökning som gav dem ett stort stöd bland väljarna så fick de ju en skjuts framåt och ja, människan är ju ett flockdjur. Alltså man, man tittar på vad andra gör och, och följer efter till stor del. Va? Och det, det tror jag att de här eh, väldigt gärna vill utnyttja. Det, det kliar nog i fingrarna att inte göra det. Tjangfick och eh, Vavra, jag får tacka för att ni ställer upp i granskningssverige. Ja, tacka. tack så mycket.